Caseta 3 fața B. Miercuri 16 decembrie 1936. Aseară, la Vișoieni, Marieta reclama interzicerea prin legea a tuturor filmelor străine. Notă. Este vorba despre Constantin Vișoianu, diplomat și om politic, prieten al lui Sebastian. Am încheiat nota. Să se vorbească românește, cerea ea cu oarecare violență. Credeam că glumește. Am observat cât de barbare sunt filmele sonorizate în altă limbă decât aceia în care au fost turnate. Marieta a ridicat vocea, a pălit, s-a sufocat și cu glasul ei din cap, a surzit parcă de lacrim ce vor izbucni dintr-un moment în altul țipa. Dar să se termine odată cu scandalul ăsta, suntem în România, să se vorbească românește. Mi se părea penibil să primesc o asemenea discuție. M-am mulțumit doar să-i spun cu o ironie pe care de altfel n-a reținut-o. Dragă Marieta, ești în cea mai îngrijorătoare fază de naționalism. Nu știu dacă înțeles că mă refeream la aventura ei de vinerea trecută, când a recitat versuri la un festival gardist dat sub patronajul spiritual al legionarilor luptători în Spania contra marxismului și în beneficiul casei verzi. Nu știu dacă a înțeles și nici nu știu dacă, înțelegând, ar fi fost incomodată. Biata fată simte că sub regimul ăsta nu mai are nimic de așteptat. Este poate loc pentru Oleni Leni Riefenstahl, a statului Zelea Codrenist. Marieta candidează. Notă. Leni Riefenstahl, regizoare germană de filme documentare dedicate apologiei lui Hitler și a nazismului. Am încheiat nota. Literatură. Anișoara Odeanu îmi trimite romanul ei o carte care ar fi trebuit să aibă cel puțin 10 motouri din de 2000 de ani. În realitate, manuscrisul ei cuprindea, e drept, nu 10, dar două motouri. A trebuit însă să le suprime după cererea lui Camil. Nu e bine să fie prea multe motouri, zicea el. Într-adevăr, unul ajunge, mai ales că e din ultima noapte. Delicios, Camil! Sâmbătă, 19 decembrie 1936. Două crenci de liliac de la cela. Mi se pare că e azi un an, adică, precis vorbind, exact 52 de săptămâni de când trimit eu două crenci de liliac altcuiva, ei. Duminica 20 decembrie 1936. Proiecte. 1. Să plec la Breaza pe la 2 ianuarie, să rămân acolo până pe la 20 și să încep a scrie un roman care să apară în martie-aprilie. 2. Să încep imediat lecturile necesare pentru întâiul volum din romanul românesc, pe care să încep al redacta în februarie-martie ca să apară de ziua cărții. 3. Să discut cu Ocneanu tipărirea unui volum de cronici și eseuri care să apară eventual în februarie sau de Paști. Azi dimineață la Filarmonică Wilhelm Kempf, Mozart, Bach, Beethoven, concertul în mi bemol, joi seara concertul de Brahms, diseră la 9 voi încerca să prind de la Breslau oratoriul de Crăciun. Miercuri 30 decembrie 1936. M-am întors aseară de la Roman, unde fusesem pentru a doua oară să-l văd pe Blecker. E, poate, obișnuința, dar mie mi s-a părut mai bine decât data trecută. Cu vremea, dacă aș trăi mereu lângă el, aș ajunge probabil să cred că tragedia lui e normală. Nu există tragedii trăite zi la zi. O știu puțin și din propria mea viață. Dincolo de 24 de ore începe obișnuința, adică acceptarea. În cel privește pe Blecker, este mult mai descurajat. Mi-a vorbit despre moartea lui, pe care o crede apropiată. Mă gândesc, zicea, că Jules Renard a murit la 1911. Din depărtare, moartea devine așa de indiferentă. Să mi se pară și mie că am murit de mult, de la 1911. Nu mă sperii de moarte, o să mă odihnesc, o să dorm. O, ce bine o să mă întind și ce bine o să dorm. Uite, am început să scriu un roman, dar nu țin neapărat să-l termin. Dacă voi muri înainte, cred că nici nu voi regreta că nu l-am terminat. Ce puțin lucru e pentru mine literatura și cât de puțin timp îmi ocupă. M-am gândit în ultima vreme să mă sinucid, dar e greu. Nu am cu ce. Cel mai simplu ar fi să mă spânzur, dar pentru asta ar trebui să bat un cui în perete. M-ar auzi limpia, ar veni imediat înăuntru și n-aș mai putea face nimic. Am cerut să-mi cumpere sodă caustică, sub un pretext oarecare, dar n-au lăsat-o părinții mei. Ce stupid am fost că nu mi-am cumpărat un revolver pe vremea în care mai umblam și puteam să-l cumpăr. A doua zi, adică ieri dimineața, mi-a cerut scuze pentru această mărturisire. Te rog să mă iert, nu știu ce am avut. Mie nu-mi place să mă vait, am oroare de sentimentalisme. Ce mă bucură și mă emoționează în el sunt resursele lui încă neatacate de copilărie, de umor, de exuberanță. Cu câtă bună credință, cu câtă silință îmi cânta din acordeon diverse tangouri și foxtroturi. Să fie întrasta un efort de bucurie în fond iremediabil pierdută? Îmi povestea diverse jocuri de astăvară când era Joe Bogza la el. Se jucau de vaporul. Bogza îi remorca patul, iar Blecăr dădea semnalul de plecare. În perete un aviz. Este interzis a se sui pe catarg și a scuipa de sus în camera mașinilor. Mi-a arătat un album de fotografii. Solange, Ernest, Creața, scene de la Berk, de la Leison, de la Techirgior. M-am oprit să nu plâng privind o fotografie a lui de la 17 ani. Figura admirabilă de adolescent. Je te băgos, am plecat pe la orele patru, dar de ce n-am avut curajul să-l îmbrățișez, să-i spun mai multe, să fac un gest de frate, ceva care să-i arate că nu e singur, că nu este absolut și fără salvare singur. Și totuși singur este. Azi dimineață doamna Ghiolu a izbucnit în plâns la telefon în timp ce-i povesteam despre Blecker. Nu știu încă bine ce a fost între ei. Cred că ea este dominată de amintirea lui, care o hantează, o sperie și în același timp o consolează. Cât despre el a iubit-o, o iubește încă și suferă de absența ei, dar e prea orgolios ca să o spună. Eu am fugit într-o zi la București, infirm cu 40 de grade de temperatură și recurgând la o sumă de stratageme numai ca să o pot vedea. Și ea în doi ani n-a putut veni o singură dată la Roman. Să fie căsnicia o boală mai gravă decât boala mea? Tot astăzi, în timp ce îi comunicam la telefon salutări din partea lui Blecker lui Ocneanu, Petru Manoliu, care se găsea acolo, a luat pur și simplu receptorul și mi s-a adresat. La mulți ani, domnule Mihail Sebastian. N-am avut prezența de spirit de a închide. E dement băiatul ăsta sau e pur și simplu un caracter? Duminică seara am luat masa cu soare, Zet soare, la cina. Notă, soare, Zet soare, regizor de teatru. Am încheiat nota. Câte lucruri edificatoare, amuzante și spontane mi-a spus despre Leni. Ascultam și mă miram în taina de rezistența mea. Cred că sunt sincer, afirmând că mai mult mă amuzam decât mă întristam. Are la Sica, Sica Alexandrescu, regizor de teatru, directorul teatrului Comedia, 80.000 de lei pe lună, sumă pentru care se culgă cu el, de altfel după sfatul și cu complicitatea lui Froda. Soare și Mușatescu l au poreclit pe Sica Alexandrescu Farado, asta pentru că în fiecare zi îi aduce o floare cumpărată de la magazinul Farado. S-a culcat cu unul Walter, de la Via. S-a culcat cu Izu Brănișteanu și se culcă cu el de câte ori rampa are nevoie de reclame. S-a culcat cu Eli Roman la Viena, în timp ce Froda, discret, se plimba în stradă în fața hotelului. A făcut pe vremuri partuze cu Froda și Blanc, pe urmă cu Froda și Vider. În genere, Froda a primit cu docilitate toate poveștile ei de amor, iar pe cele rentabile le-a încurajat sau de-a dreptul le-a provocat a suportat mai greu capriciile fără bani. Pe Coco Danielescu, actorul sinucis acum un an, l-a dat afară de la teatru, pentru că, de asemenea se culcase cu Lenny. Dar cu cine nu s-a culcat Dulcea Fată? Niciodată nu mi-am dat seama ca acum cât de mult seamănă ea cu Odet și Rachel. Dar mi se pare că eu încetez de a mai semăna cu Swan. În iunie 1935 aș fi urlat de durere dacă cineva mi-ar fi povestit toate astea. Urlam eu pe atunci și pentru mai puțin, dar acum mi se pare că nu merge prea prost, cel puțin dinspre partea asta. Tot am să însemnez aici diversele lucruri întâmplate în ultima vreme între Cela și Camil. Mi se par senzaționale pentru cunoașterea lui. Nu le voi nota nici astă seară, mâine sau altă dată, mai ales că între timp pot interveni detalii noi, incidente prețioase. 1937 Sâmbătă 2 ianuarie 1937. Scriu pentru prima oară cifra noului an, 1937. Am trecut peste noaptea de ajun fără emoție, fără deznădejde și mi se pare fără speranțe. Am băut mult, fără entuziasm însă. Reveionul de la Mircea a fost destul de cenușiu. Altădată treceam cu mai multă solemnitate de la un an la altul. Încă un semn de bătrânețe? Joi seara, în ultima zi a anului, l-am vizitat pe Nae, pe care nu-l mai văzusem de mult, potriveală care n-a avut nimic simbolic. Mă întreb dacă Nae nu-și pierde complet controlul de sine. Acces de megalomanie, orgoliu exasperat de înfrângeri sau, pur și simplu, o fază de miticism acut? Îl găsam altădată în asemenea ocazii pitoresc, începe însă să fie îngrijorător. O oră cât am stat la el, nu mi-a vorbit decât de politică externă. Ei, îți place cum ne-au lucrat sărbii? Au fost primele lui cuvinte. Dacă eu stric de trei ani că trebuie să facem înțelegerea directă cu bulgarii, nimeni nu vrea să mă audă. Și uite că acum s-au înțeles sărbii cu ei și ne-au lăsat în aer. I-am spus-o regelui de atâtea ori, n-a vrut să mă înțeleagă. Acum, dacă ar funcționa un tribunal revoluționar, l-ar pune pur și simplu la zid, câte ocazii pierdute. Acum un an, nemții îmi făceau propuneri extraordinare ca să ne înțelegem cu bulgarii. Mergeam la Adrianopol, făceam un imperiu. Acum doi ani i-am adus regelui coroana Poloniei pe tavă. N-a vrut să mă audă. Acum o să fim silit să ne dăm nemților pe nimic. Altfel vorbeam eu cu ei altădată și altfel o să ne vorbească ei acum. Le cădem în mână pe nimic dar Franța, întreb eu timid, Franța merge și ea cu Germania. Eu le-am spus nemților, mă băieți, trebuie să faceți pact cu francezii, altfel nu merge. Și atunci Schacht s-a dus la Paris. Notă, Hjalmar Schacht, ministrul german al economiei, am încheiat nota. Uite, am să-ți spun una care o să te uluiască, dar bagă de seamă nu trebuie să treacă nimic dincolo de acești patru pereți. Eu am tratat pentru Francez cu Germania, am avut mandat să tratez și știi de la cine am avut mandat? De la Leon Blum. Și încă cu Leon Blum merge mai greu, dar când s-o constituit guvernul Daladie, chestia e tranșată. Uite, am aici scrisoare de la Daladie că, cum o veni prim-ministru să plec la Paris. Vineri 8 ianuarie 1937, Sinaia. Sunt de luni seara aici, la Vila Roman, casă admirabilă, care la început mi s-a părut somptuoasă și severă, dar cu care încep să mă împrietenesc. Mi se pare că aș putea trăi o viață întreagă aici. Voi pleca însă duminică și voi regăsi un București în care sunt așa de dezorientat. Am venit cu gândul să scriu, nu prea merge însă. Alaltăieri, în vreo patru ore de lucru încordat, abia am reușit să scriu vreo trei pagini și ele pline de ștersături. De atunci nimic, mă dezolează dificultatea mea de a scrie și invidiez așa de mult abundența lui Mircea. Condeul meu e plin de obstacole, plin de scrupule, plin de ezitări. Nu așa se scrie un roman. De altfel, trebuie să convin că nu sunt un romancier. Pot scrie lucruri delicate de reflexie, de reverie interioară, de solilogviu, dar nu pot să mă având cu ușurință între mai multe personaje pe care să le las să trăiască. M-am gândit bine la asta ieri în cursul unei plimbări pe munte. E în mine o anumită lipsă de spontaneitate care nu poate fi anulată de nicio altă calitate. Ceea ce scriu eu este puțin schematic, puțin linear, puțin abstract, chiar când e grațios, chiar când e străbătut de o undă de emoție, căci sunt așa de sentimental. Pot prin urmare să fac mici povestiri de 200 de pagini, cu accent de jurnal intim, dar un roman nu. De asemenea, mi se pare că aș putea foarte bine scrie teatru. Sunt anumite tipare mecanice în teatru care mă ajută pe mine care sunt așa de lipsi de imaginație. Și pe urmă, distanțele sunt mai scurte în teatru. Dacă nu aș fi evreu, dacă, prin urmare, piesele mele ar fi putut fi reprezentate, e foarte probabil că aș fi devenit autor dramatic, exclusiv autor dramatic. Dar așa, experiența primei mele piese îmi ajunge. Cât privește cartea pe care am început să o scriu, nu o văd deocamdată bine. Nu am pentru început decât o vagă, foarte vagă privire de ansamblu și un proiect precis de prim capitol. Mai departe nu văd nimic și nu știu nimic. Contesc ca lucrurile să se precizeze pe măsură ce voi scrie, dar mă urnesc așa de greu din loc. Și mai am atâtea alte îndatoriri de lucru. Cine știe cât mă va ține și fleacul ăsta de carte pe care eu îl vedeam apărând în primăvară. Totdeauna ritmul meu lent de lucru mi-a jucat cele mai cumpănite proiecte literare. Totuși voi încerca pe de-o parte să lucrez la București, ieșire în oraș suprimate, după amiez harnice, ser cu minți, iar pe de altă parte, din când în când, să-mi iau scurte concedii de lucru pe care să le petrec la Breaza sau la Sinaia. Sâmbătă 9 ianuarie 1937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 Al ieri la Predeal, unde ne oprisem câteva minute la Vila Manolovici, ceram detalii cu oarecare sfială, fiindcă erau atâția schiori vechi acolo. Și când cineva m-a întrebat, pentru a ști dacă voi învăța sau nu, ești fricos? Am răspuns fără ocol și cu mare sinceritate, da. Atunci n-ai să înveți niciodată, mi-a răspuns tipul, tranșând discuția. Și totuși am să învăț. Din primul moment și dându-mi drumul oarecum la nimea reală, convins că voi cădea după primii metri, am străbătut vigelios, da, îmi place să spun vigelios, frumoasa pantă de la stâna regală și, ce e mai comic, fără să cad. Și pe urmă am făcut o sumă de alte exploaturi care mă uluiau. N-am coborât la întoarcere o bună parte din drum pe schiuri, e drept căzând destul de des, dar la urma urmelor cu destulă îndemânare pentru prima zi. Wendy, care mi era profesoară, mi-a spus, bravo, ai talent, și nu mi-a fost rușină să primesc cu măgulirea această notă bună conferită cu obiectivitate după catedră. Ce dimineață fericită, viața mai are unele lucruri să-mi spună. Vineri 15 ianuarie 1937, București. De duminică seara de când sunt înapoi la București, nicio întâmplare personală. Cartea a rămas în loc, voi încerca astă seară să răiau lucrul. Nu văd pe nimeni, nu mi se întâmplă nimic. Au murit Moța și Vasile Marin în Spania. Notă. Ion I. Moța și Vasile Marin, lideri legionari, voluntari în războiul civil din Spania de partea falangiștilor. Am încheiat nota. Mi-e greu să vorbesc cu Mircea despre asta. Simt că el e în doliu. În ce mă privește, mă gândesc cu tristețe la întâmplarea asta. Este în tabăra lor mai multă orbire decât farsă și poate mai multă bună credință decât impostură. Dar atunci, cum se poate, prin ce aberație, să nu-și dea seama de oribila lor eroare, de sălbate ca lor eroare? Pe Marieta n-am mai văzut-o de vreo două săptămâni și nici nu mă preagrăbesc. A avut zilele trecute un acces de antisemitism la care n-am fost de față, dar pe care Gheorghe mi l-a povestit cu detalii. Jidanii sunt de vină, striga Marieta, ne iau pâinea de la gură, ne exploatează, ne înnăbușă, să plece de aici. Asta e țara noastră, nu a lor, România românilor. Într-o zi, vorbind cu calm, voi încerca să explic Marietei de ce între o femeie care poate gândi astfel și rolul din piesa mea este o incompatibilitate absolută, definitivă. Luni 18 ianuarie 1937. Ieri incinerarea lui Holban. Scriitorul Anton Holban. Imposibilitatea de a realiza gândul că într-adevăr a murit, că nu-l voi mai întâlni pe stradă, că nu-l voi mai vedea în sălile de concert. Tot ieri scrisoare de la Blecker. Un fel de scrisoare testament. Îmi dă diverse instrucțiuni pentru manuscrisele lui după ce va muri, ceea ce îi se pare că trebuie să fie foarte apropiat. I-am răspuns încurcat. Sâmbătă, noaptea, până la două, am stat cu Camil la Splendid Park, vorbindu-ne amândoi despre leni și despre suferințele noastre trecute. Azi dimineață, o voce de femeie la telefon. Domnule, vreau să vă mulțumesc pentru inim cicatrizate, carte pe care am citit-o după recomandarea dumneavoastră. Notă, inim cicatrizate, romanul lui Blecker, Am încheiat nota. N-a vrut să-mi spună cine e. Atâta voiam să vă spun, că vă mulțumesc. Și pe urmă, a închis. Sinaia, sâmbătă 30 ianuarie 1937. Din nou la Sinaia. Am sosit azi dimineață, m-a așteptat Dinu noi ca în gara. Extraordinarea lui delicateță, gestul lui onctuos, vorbirea lui măsurată. Ce admirabil exemplu de om. Mă simt grăbit, vulgar, insensibil lângă el. Locuiesc într-o cameră închiriată vis-a-vis -vis de parc. Modestă, dar curată și agreabilă. Vreau să rămân până miercuri și mai ales vreau să scriu. Pentru asta am venit. Dar voi putea? Va merge? Duminică 31 ianuarie 1937. Ninge frumos, liniștit. E un timp ideal de schi. Totuși, nu-mi voi acorda o dimineață de schi decât dacă o voi merita, adică dacă voi fi lucrat suficient. Am scris ieri toată după masa. Am scris și azi dimineață. Merge foarte încet. Fiecare frază îmi ia un timp enorm. Nu-mi dau seama dacă sunt prea leneș sau prea scrupulos. Aș vrea să o pot lua puțin rasna, să-mi dau drumul, să mă las antrenat de mersul lucrurilor, să nu întorc mereu capul înapoi spre ce am făcut, să nu măsor cu atâta atenție fiecare pas înainte. Cu ritmul ăsta îmi va trebui un an ca să termin cartea și nu trebuie să uit că aceste patru zile libere sunt cu totul excepționale. Nu trebuie să uit că mă aflu deocamdată pe teren cunoscut, adică la primul capitol la care m-am gândit mult în detalii. Ce voi face mai târziu când voi trece în partea de ceață a romanului? Nu știu, aș vrea din toată inima să apar de ziua cărții, sfârșitul lui aprilie, începutul lui mai, dar nu-mi vine a crede. Parcă mă văd la vară lucrând tot la cartea asta și silit să-mi amân încă o dată celelalte proiecte dar să nu ruspetăm prea mult. Sunt mulțumit de această scurtă evaziune de la București. Sunt singur și fericit în măsura în care mai pot fi fericit.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 Cât privește lucrul, ieri am scris mai bine de șase pagini în exact șapte ore jumătate. Nu e un record, desigur. Este un randament potolit și normal. Voi scrie, desigur, și astăzi toată după masa. Dar, pe măsură ce stau mai mult la masa de lucru, îmi dau seama că sunt angajat într-o treabă de drum lung. Trebuie să renunț am mai fixat termene și am impune programe prestabilite. Singurul program cu minte este acela de a lucra cu stăruință, fără a mă gândi când am să termin. În niciun caz nu cred că voi fi gata în primăvară. Marți, 2 februarie 1937. Dimineața mi-am pierdut o cu cronica pentru reporter. Mă tem că am fost prea sever cu Dem Teodorescu și articolul pentru Independența. Notă: L'Indépendance rumen, cotidian bucureștean de limbă franceză în care Sebastian ținea cronica muzicală sub pseudonimul Flaminius. Am încheiat nota. Dar toată după masa am lucrat până la ora 8, iar pe urmă de la 9 și jumătate seara până acum, la 12 noaptea, când scriu aceste rânduri. Totuși bilanțul zilei este ridicul. Trei pagini. Nici trei pagini. Sunt sincer furios pe mine. Nu e admisibil să scriu atât de încet. Nu e admisibil să stau ore întregi pentru a indica un singur gest. Oare nu voi căpăta niciodată mai multă ușurință, mai multă cursivitate? Cu ritmul meu de acum știe Dumnezeu când voi termina o carte de 200 de pagini, din care nici 20 nu cred că am scris până azi. Vineri 5 februarie 1937, București. M-am întors de la Sinaia miercuri pe seară. Mulțumit de cât am lucrat? Da, în anume sens. Cele 20 de pagini scrise până azi sunt desigur puține, dar ele ajung pentru a-mi da sentimentul că s-a rupt gheața. Acum știu că muncind, lucrând sistematic vreo 40 de zile, libere, cum se zice la tribunal, căci nu socotesc pauzele inevitabile, voi putea termina această mică povestire. Încep să văd mai limpede, încep să mă interesez de ce se întâmplă. Și se întâmplă într-adevăr unele mici lucruri pe care nu le-am așteptat, care să singură din mersul liber al faptelor. Poate până la urmă să iasă o carte mică de care să nu mă jenez. Titlul posibil Accidentul. Nu e prea sugestiv, dar eu n-am avut niciodată darul titlurilor bune. Aseară Festival de Dans Kreuzberg. nu pot da seama exact de valoarea lucrului, căci trebuie să existe o întreagă tehnică ce poate eventual va înlocui cu succes inspirația, emoția, talentul natural. Dar tipul mi s-a părut extraordinar. Am privit, drept o bună întâmplare personală, faptul că în program figura romanța din Nacht Music. Am dansat-o cu o grație extremă. Mă gândeam la piesa mea și vedeam în mișcarea lui Kreuzberg ceea ce aș fi vrut să realizez eu ca ritm și ca stil. Curioase aptitudini în Kreuzberg E când un mim, când un gimnast, când un veritabil clovn Au fost momente când mi l-amintea perfect pe groc Iar în Til Eulenspiegel era o siluetă de Broigel. Într-o lojă na Ionescu Am stat de vorbă cu el în Antract A fost săptămâna trecută la Varșovia și Lemberg Unde a ținut vreo două prelegeri pentru studenți Le-a vorbit despre România nouă Plecând, zicea el, de la jertfa lui Ion Moța, Care s-a dus în Spania nu ca să lupte, ci ca să moară era în loja lui și o jurnalistă pariziană, Odette Detarno, venită în România să facă o anchetă. Am luat un randevu cu ea pentru mâine dimineață, căci vrea un interviu sau așa ceva. Naie îi vorbea despre casa lui, care e cea mai frumoasă din București. Ne-a vorbit despre mobilele florentine pe care le-a cumpărat, despre două fântâni aduse nu știu de unde. Avea ceva ostentativ, ceva indiscret în această laudă. Știu câte copilărie intră în asta, dar mi se pare că e și puțină bădărănie. O simțeam mai ales în tăvărășia acestei pariziene, modestă și grațioasă, fără să caute, fără să vrea. Vineri, 12 februarie 1937. Alaltă seară am ieșit în oraș la o cafenea cu Radu Olteanu și cu Benu. Notă, Radu Olteanu, avocat. Radu credea cu toată seriozitatea că o lovitură de stat gardistă nu este exclusă zilele acestea. Lui i se părea foarte posibil ca garda, mobilizată la București cu ocazia înmormântării lui Moța și Marin, bine înarmată, excitată de post, de fast și de paradă, să pună mâna pe putere. Garnizoana București, legionarizată cel puțin prin ofițerii tineri, n-ar opune nicio rezistență. Nu iau prea în serios teama lui Radu, dar o consemnez, este oricum un simptom. Nae n-a ținut curs, desigur în semn de doliu. Mircea nici el nu va ține mâine curs. Sinaia, duminică 14 februarie 1937. Iar la Sinaia, am sosit azi dimineață, dar nu cred că voi sta mai târziu de marți. De altfel, am ambiții literare foarte modeste. Vreau să termin primul capitol, pe care nici până azi nu l-am terminat, căci de la ultimul meu sejur la Sinaia n-am mai scris niciun rând. Încolo vreau să fac puțin schi și să mai uit de București. Marț 16 februarie 1937. Mă întorc la București chiar azi dimineață cu mașina lui Roman. Ziua de ieri a fost o zi completă de schi. Dimineața trei ore cu domnul Roman și domnișoara Lereanu. Angela Lereanu, secretară la biroul Roman, după masă patru ore cu Tea. Despre Tea nu voi scrie nimic, ea omorul cel mai simplu venit, dar eu am o manieră insuportabil gravă de a mă comporta cu femeile. Exercițiile de de după masă au fost aspre, am căzut de nenumărate ori. La întoarcere am căzut așa de rău, erau câțiva metri de gheață, că mi-am rupt pantalonul la genunchi și m-am ales cu o mică rană, întocmai ca în primul capitol al romanului. Cât despre roman, mi-e rușină să scriu. N-am făcut absolut nimic. București, luni 22 februarie 1937. Plecasem de la Sinaia cu un sentiment de jenă față de Dinu și Wendy. Notă, Constantin Noica și soția sa. Am încheiat nota. Mi se părea că seara de duminică și apoi cea de luni a fost prea liceană, prea frivolă. Întins pe divan cu teia, sărutând o îmbrățișând o aveam aerul stupid al unui băiat de 18 ani care se duce cu flirtul lui cinematografic ca să o pipăie și, și mai rău, se ascunde cu ea într-o casă amică și discretă. Dinu și Wendy erau gazdele noastre, iar eu îi puneam în situația penibilă de a patrona oarecum o legătură atât de lușă cu soția unui prieten al lor. Totul era neclar, jumătate glumă, jumătate excitată plăcere. Pentru niște oameni de 30 de ani, puțin înjositor. Mă consideram singur vinovat și mi era puțin rușine de mine. O înțelegeam în schimb foarte bine pe tea. Singură la Sinaia de patru săptămâni, certată cu un bărbat vulgar și indiferent, de ce n-ar fi primit prietenia, eventual curtea, eventual o aventură, a unui bărbat pentru care, din alte motive, literatură, etc., avea un început de curiozitate. Ne-am despărțit luni noaptea în fața casei ei cu o sărutare pe care nu o cerusem, nu o așteptasem și care nu mai avea scuza unei glume continuate de vreme ce eram singuri. Probabil trecerea mea prin Sinaia era pentru ea un început de iubire episodică posibilă. Așa se explică și faptul că al altieri, dimineața la ora 8 m-a chemat la telefon de la Sinaia pentru ca să-mi spună bună dimineața, telefon care mi-a făcut atâta plăcere. Lucrurile credeam că se termină astfel și nici nu le consideram destul de importante pentru a le consemna pe larg în jurnal când a intervenit convorbirea cu Dinu de aseară. Am mâncat numai cu el la Splendid Park și am ascultat o confesiune din multe puncte de vedere revelatoare. N-am să pot desigur transcrie aici toate ezitările, toate nuanțele, toate preciziunile de detaliu pe care mărturisirea lui le-a avut. Nu voi da decât un rezumat grăbit. Prin urmare, sâmbătă 13 februarie, Dinu, care de mai multă vreme îi făcea o curte discretă tei, ei se duce spre vila ei, dar pe drum se hotărăște a nu intra totuși. Două motive îl determină să nu continue demersurile amoroase începute. 1, decizia de principiu de a nu o înșela pe Wendy, deși căsătoria lor este o căsătorie liberă. 2, faptul că în acea zi are loc la București înmormântarea lui Moța și Marin, fapt prea grav pentru ca el, Dinu Noica, să-și permită a fi în aceeași zi așa de frivol. Dar Tea este la fereastra vilei, îl vede trecând pe stradă, îl strigă și el intră. Odată intrat în casă, uită de cele două impedimente morale și încearcă să o sărute. Tea îl refuză. El pleacă deprimat nu atât de refuz, cât de conștiința slăbiciunii lui intime. Se simțea dezonorat că tocmai în ziua funerariilor, la care el mărturisește a participa cu emoție, a încercat o aventură așa de ca. Duminica 14 februarie. Wendy e la Predală. Asta ea e singură. Dinu e decis să se ducă după masă la ea și să încerce a relua, poate cu mai mult noroc, tentativa ieri neizbutită. Dar la ora 12 cineva bate în ușă și își face apariția cu totul neașteptată. Eu. Sunt pentru el mai mult binevenit decât inoportun. Întrevede imediat soluția dezbaterului lui morale. Va face tot ce va fi posibil ca să o arunce pe teia în brațele mele, va încuraja în orice caz începutul de simpatie ce e posibil să existe între Tea și mine și astfel el va redeveni liber, interzicându-și de fapt o aventură la care renunță în chipul cel mai expres. În timpul mesei îmi vorbește despre problemele morale pe care îi le ridică menajul lui cu Andy, iar eu nu prea înțeleg mare lucru. Peste o oră, Tea, chemată de la restaurant, intră în casă și mă îmbrățișează. Restul se cunoaște. A murit Bill Witzling, azi îl înmormântează la Brăila. Era frumos, înalt și mi s-a părut totdeauna voinic. Un om care îți făcea plăcere că există. Nu odată m-am comparat umilit cu el. Bietul, bietul băiat. Vineri după cursul lui Nae, lecție recapitulativă despre spațiu, în cancelaria lui, Posescu îi comunica nu știu ce teorii recente care confirmă, se pare, punctul de vedere expus în timpul lecției. Nu eram prea atent la convorbire și nu știu care era în mod exact chestiunea, dar Nae s-a întors bucuros spre mine și mi-a spus cam netamnesam. Vezi, domnule Sebastian, de asta are dreptate Hitler. Iar la Carol, care și-a rupt de câteva zile piciorul și stă în ghips, convorbirea antisemită cu Camil, mai antisemit decât oricând. Marți 23 februarie 1937. Azi dimineață la ora 8, la telefon, o voce de femeie. Sunt sora lui Tea. Tea mă roagă să vă comunic că s-a întors la București. Joi 25 februarie 1937 Aseară mică recepție la noi Mircea, Nina, Marieta, Haig, Mariz, Gheorghe, Lili, Dinu Mă întreb dacă nu e ultima oară când îi mai chem Situația devine mereu mai penibilă Nu mă simt în stare să suport jocul de duplicitate Pe care amiciția noastră îl impune de când cu convertirea lor gardistă Ultimele articole din vremea ale lui Mircea au fost din ce în ce mai legionare. Pe unele am evitat să le citesc, pe cel din urmă l-am citit abia azi dimineață, deși a apărut de vineri și deși toată lumea în vorbea despre el. E posibilă o prietenie cu niște oameni care au în comun o întreagă serie de idei și sentimente străine, așa de străine încât ar fi suficient să intru eu pe ușă pentru ca dintr-o dată să facă tăcere rușinați și stingheriți? Pe la Mircea n-am mai fost de vreo 10 zile, pe la Marieta de mai bine de o lună. Poate că ne vom cruța o despărțire violentă, dar vom lăsa să se destrame singure lucrurile cu timpul. Va trebui să recitesc din nou ultimul capitol din Cum am devenit huligan. În ultimul număr din Cuget clar, Iorga traduce aprobator un mic articolaș al meu din Independența, cel cu Petre Belu, desigur fără să știe că a fost scris de mine, căci era semnat Flaminius. Iată-mă și tradus de Nicolae Iorga. Destul de picantă situație. În același număr, în nota imediat următoare, un corespondent al revistei atacă pe Sergiu Dan, Camil Baltazar, Mihail Sebastian, acești corupători de suflete. Luni 1 martie 1937. Ier și alaltă cu doamna Ghiolu la roman. Blecăr mereu mai pe moarte. Nu știu cât va mai dura. Suferă acum de un nou acces care trebuie spart sau lăsat să spargă singur. Totul e atroce, dar, ca și data trecută, constat că devine suportabil. A force d'obesance. Suportabil pentru ceilalți să înțelege, nu pentru el care poartă o permanentă grimasă de durere. Cât despre doamna Ghiolu, nu știu exact ce trebuie să gândesc despre ea. Faptul de a fi plecat la roman dovedește oricum mai puțină frivolitate decât bănuiam că are. Vineri noaptea de la Stuttgart, un lucru de Beethoven, care nici nu știam că există. Fantezia pentru pian, orchestră și coruri, opus 80. În prima parte, semăna destul de bine cu unul din concertele pentru pian și orchestră. Intervenția corurilor în partea finală era surprinzătoare. În totul, foarte frumos. Marți 2 martie 1937. Lungă discuție politică cu Mircea la el acasă, imposibil de rezumat. A fost liric, nebulos, plin de exclamații, interjecții, apostrofe. Din toate astea nu aleg decât declarația lui, în sfârșit, leală că iubește garda, speră în ea și așteaptă victoria ei. Ioan Vodă cel Cumplit, Mihai Viteazu, Ștefan cel Mare, Bălcescu, Eminescu, H.D. cu toți au fost la timpul lor gardiști. Mircea îi cita de Avalma. Altminter n-aș putea spune că n-a fost amuzant. După opinia lui, studenții care l-au ciopărțit cu cuțitele pe Traian Bratu seară la Iași nu sunt gardiști, ci ori comuniști, ori național sărăniști. Textual. Notă. Rectorul Universității din Iași, Traian Bratu, fusese atacat de un grup de studenți legionari. Am încheiat nota. În cel privește pe Gogu Rădulescu, care era la acea dată simpatizant comunist, domnul Gogu, cum spune Mircea ironic, studentul liberal care a fost bătut cu frânghii ude la sediul gardist, foarte bine i s-a făcut. Așa li se cuvine trădătorilor. El, Mircea Eliade, nu s-ar fi mulțumit numai cu atâta, ci ar fi scos și ochii. Toți cei care nu sunt gardiști, toți cei care fac altă politică decât cea gardistă, sunt trădători de neam și merită aceeași soartă. S-ar putea să recitesc cândva aceste rânduri și să nu-mi vină a crede că ele rezumă cuvintele lui Mircea. De aceea, e bine să spun încă o dată că n-am făcut decât să redau în tocmai vorbele lui. Asta ca nu cumva să le uit și poate că într-o zi lucrurile vor fi destul de liniștite pentru ca să-i pot ceti această pagină lui Mircea și să-l văd roșind de rușine. Să nu uit, de asemenea, explicația pentru care el adere cu atâta inimă la gardă. Eu totdeauna am crezut în primatul spiritual. Nu e nici farsor, nici dement. Este numai naiv, dar există naivități așa de catastrofale. Mâine dimineață plec la Brăila, unde se pare că lucrurile sunt tragice cu baba și tanti Carolin. Duminică 7 martie 1937. Miercuri seara, întorcându-mă de la Brăila, am găsit pe masă o semnare. A telefonat domnișoara Leni Caller și roagă să o chem la telefon imediat ce te înapoiez la București. Se înțelege, nu i-am telefonat, dar joi seara am întâlnit-o la premiera de la Regina Maria. Eu credeam, domnule Sebastian, că dumneavoastră sunteți un om politicos. Sunt domnișoară Lenny Caller, dar am fost foarte ocupată astăzi și n-am avut niciun moment liber. A înțeles de sigur și nici nu era greu câtă indiferență se ascundea sub politețea mea glumeață. În două cuvinte mi-a spus ce avea să-mi comunice. Nu vreau să citesc piesa sâmbătă seara pentru ea, Froda și Sica Alexandrescu. Am primit cu două rezerve. Unu, discreția absolută. Doi, dreptul pentru mine de a contramanda între timp lectura în cazul în care nu voi fi liber. Eram bucuros că cel care pune condiții sunt eu. Așadar, aseară i-am citit în sfârșit piesa. Mi se pare cu mai puțină emoție decât aș fi făcut-o în vară sau în toamnă. Poate cu niciun fel de emoție. N-am subliniat niciuna din replicile care aveau vreun sens ascuns pentru ea. N-am privit-o, nu i-am zâmbit cu subînțeles, n-am lăsat-o să se înduioșeze. N-am primit să fie niciun moment complice cu mine într-o lectură care altfel cuprinde atâtea complicități sentimentale. Am cedit piesa ca în fața unui comitet de lectură. Ei vor să o joace, dacă e posibil, chiar în primăvara asta, în aprilie. Nu știu dacă e un aranjament acceptabil. Câte reprezentații sărale îmi pot fi astfel asigurate? Cel mult 30. Un mare succes la sfârșit de stagiune nu se poate. E în sfârșit preferabil să las piesa pentru la toamnă, să o joc în noiembrie, să prind deci Crăciunul și să am apoi timp și de un turneu la sfârșitul iernii viitoare. Nu încape îndoială că aceasta e soluția cea mai bună și, dacă angajându-mi se piesa acum cu un acont de, să spunem, 30.000 de lei, se amână premiera pentru noiembrie, accept din toată inima. Ne-am certat asupra interpretării. Ei mi-l propuneau pe Lungeanu. Am replicat textual. În niciun caz lungeanu, chiar dacă ar urma să nu joc piesa 99 de ani și tot nu-i dau rolul. Până la urmă ne-am înțeles asupra lui Vraca. În felul ăsta mi se pare că aș avea într-adevăr o distribuție excelentă. Lenny, Vraca, Timica. Pentru Jeff există un tânăr recent descoperit, Mircea Axente, și se pare că e perfect pentru rol. M-a amuzat cum au reacționat ei la lectură. Cu fiecare nouă citire descoper cât e de greu să te edifici asupra greșelilor sau calităților tale. Fiecare le vede într-altfel. Lui Iancovescu, actul 2 i se păruse cel mai bun, lor cel mai prost. Din actul 3, Iancovescu îmi ceruse să suprim explicația Corina Ștefan, care îi se părea falsă. Froda am cere să suprim scena visului. Ceea ce lui Iancovescu îi se părea magnific, lui Froda îi se pare melodramatic. Îi ascultam zâmbind. Vorbesc și unii și alții cu aceeași convingere, cu aceeași certitudine de specialiști, numai că spun lucruri ce se bat cap în cap. Pe cine să ascult? Cred că până la urmă nu mă voi asculta decât pe mine. De altfel, nu mai iau prea în serios soarta piesei mele. E o chestie prea veche ca să mă pasioneze. Privesc lucrurile sub raportul banilor. Aș fi încântat să scot o sumă destul de mare pentru ca 1. Să plătesc pe creditorii mamei și să lichidez în fine acest vechi coșmar 2. Să-mi asigur o vacanță liniștită în timpul căreia să-mi termin romanul 3. Să plătesc la timp chiria 4. Să-mi refac puțin garderoba 5. Să-mi cumpăr mobilă Poate că sunt naivă așteptând atâtea lucruri. Cred însă că sunt sincer față de mine, spunând că alte ambiții de ordin artistic nu am. Juse bien aquamantenir. Dar eu am făcut cu piesa asta. nicio situație simplă, tranșantă. Aseară am fost la Leni și am discutat așa de amănunțit posibilitatea de a fi jucat la teatrul lor, iar azi la prânz îmi telefonează, Madame Bulandra. Am fost silit să fixez și pentru ea o lectură, vineri după masă. Doamne, ce o să mai iasă și de aici? Revederea cu Lenia a fost mai puțin primejdioasă decât îmi închipuiam uneori că va fi. Acum că sunt lămurit asupra ei, mi se pare că sunt vindecat de sentimentalisme. Văzând-o între Froda și sică, am privit-o fără emoție, cu puțină ironie, cu oarecare indiferență. Mari diferențe între ea și Eugenia Zaharia nu sunt. Aș fi putut vreodată să o iubesc pe Eugenia Zaharia? O singură schimbare în apartamentul lui Leni. Și-a făcut apariția pe o etajeră un acvarium. M-a amuzat să urmăresc în notul peștișorilor prin apă și nu mă puteam opri să gândesc ce simbolică este prezența acestui acvariu în menajul Leni Froda. În Memento de azi, un ecou spune că acest acvariu este un cadou din partea lui Sica. Chiar dacă nu e adevărat, detaliul e plauzibil și în orice caz delicios. Nu, nu mai risc nimic din punct de vedere inimă în această galeră teatrală. Poate mă voi îmbarca în ea ca autor dramatic, dar nu ca particular înnamorat. De ieri a început procesul incendiatorilor. Notă. E vorba de procesul celor inculpați pentru incendierea între 1930-1933 a depozitului firmei Reprezentanța Română, a magazinilor de mărfuri aparținând lui Jose Beresteanu și Societății Cordiana, cu scopul încasării polițelor de asigurare. Am încheiat nota. Iată-mă imobilizat pe două săptămâni la curtea cu juri. Sunt acolo într-o tensiune nervoasă pur și simplu absurdă. De ce n-am izbutit în viață să fiu mai nesimțitor decât sunt? Azi dimineața randevu cu Marie Ghiolu, la un vernisaj de pictură, la Mozart. Veneam de la concertul Imre Ungar, unde auzisem un preludiu și fugă de Bach, o sonată de Mozart apasionată de Beethoven. Doamna Ghiolu era deosebit de frumoasă și strălucitor de elegantă. Purta o pălărie și un guler de hermină somptoase. Mă simțeam prost în paltonul meu prăpădit. Luni 8 martie 1937. Am fost azi dimineață la Teatrul Comedia, unde mă aștepta un dactilograf ca să-i dictez actul al treilea. În biroul direcției, un acvariu ca cel de la Leni, hotărât, oamenii ăștia țin la simbol. Marți 9 martie 1937. Prima zi de plină primăvară. Prima zi de par de siu. Este și asta o bucurie să părăsești un palton greu, vechi, bătrânesc și să ieși cu un pardesiu gri în care ai impresia că ești elegant și în care în orice caz te simți cu atât mai tânăr. Dimineața o scurtă vizită tei la sora ei, o doamnă Natler, într-o casă somptuasă în parcul Filipescu. Tea, drăguță, afectuoasă, cu chiar o anumită teintă de indiscreție. Toată după masa la curtea cu jur, unde procesul incendiatorilor continuă. Ce caut eu acolo? Sunt singurul avocat de acolo care nu ia niciun ban și probabil singurul care are așa de cumplit sentimentul că își pierde vremea. La 30 de ani încă nu îndrăznesc să spun despre mine că sunt un avocat fără a nu simți nevoia să pun cuvântul între ghilimele. Duminică, 14 martie, 1937. Duminică de primăvară, insuportabil de frumoasă. Am început-o bine dimineața la concertul Corto, Frank, Ravel, Debussy, Bach, dar am continuat-o stupid, jucând toată ziua Remy la Carol. Nu sunt un dobitoc. Mă simt singur în așteptarea unor bucurii care nu vor veni niciodată. Mă gândesc la băieții de 20 de ani care se duc astăzi cu iubitele lor la Robinson sau la Nojan sur marne de unde se vor întoarce obosiți într-un Paris de primăvară tânăr și senzual. Niciodată mai mult ca într-o zi ca asta, nu simt cât de inutilă a fost întreaga viață și mi-e prea multă silă de tot pentru ca să scriu aici o pagină de jurnal. Era un singur lucru de făcut astăzi, să fiu cu Thea, plecat undeva afară din oraș și să ne iubim pe urmă fără prea multe explicații. Vineri 19 martie 1937. Marți la Brăila, la mormântarea Babei. Notă, bunica lui Sebastian, care a murit luni după ce o zi întreagă rătăcisă spre Baldovinești, unde jandarmii au găsit-o în mijlocul nopții, căzută de oboseală pe linia ferată. Avea 92 de ani. Dacă nu s-ar fi rătăcit, cred că mai putea trăi nenumărați ani. Am primit vestea fără emoție și, de altfel, tot fără emoție, am asistat la mormântare. Este totuși o întreagă lume care se duce cu ea și e întreaga noastră copilărie care își pierde unul din eroii ei principali. Săraca baba, ce lungă viață, nu e de mirare că-și pierduse memoria. Vinerea trecută, lectură la Bulandri. Îmi pare rău că n-am notat pe loc impresiile. Acum mi se par prea vechi și fără interes. Le-a plăcut, au făcut unele rezerve, sunt obosit de chestiile astea care se repetă mereu, când cu Iancovescu, când cu Froda, când cu Bulandra. Voi lăsa din nou chestiunea în uitare. Nici un demers, nicio stăruință și o serioasă indiferență. Este singura atitudine indicată. Vremea e splendidă, dar procesul incendiatorilor continuă. Sunt mai puțin alarmat acum, dar pierd mereu câte 3-4 ore pe zi. Când s-o termina, am să fug la braza sau la Sinaia. Foarte multă muzică în ultimul timp. Concertul în fa minor cu Corto și, pe urmă, cel în mi minor cu Ignaz Friedman, amândouă de Chopin. Pe urmă, tot cu Corto, toate preludiile, o nocturnă, nocturna noastră de la Brăila în mi bemol, un scherzo, o fantezie, sonata în si minor, trei valsuri, toate într-un recital Chopin. Trans Corner de Debussy, o sonatină de Ravel, preludiu coral, fugă de Frank. seară, la filarmonică, concertul pentru vioară și orchestră de Brahms, cu care încep să mă familiarizez, cântat de Thibaut, un concerto grosso de Handel și a șaptea sinfonie de Beethoven. Săptămânile trecute, o sumă de alte lucruri pe care am neglijat să le notez. Duminica 21 martie 1937, dimineața la Ateneu, concert Thibaut cu Filarmonica, concertul în re-major pentru vioară și orchestră de Mozart, cu un adagio de o melancolie plutitoare, poema de Chauson, concertul de Beethoven. O luasem pe pelenii cu mine, destul de elegantă pentru ca să-mi fie plăcută, dar destul de uitată ca să nu mă ambalez. Mi era în fond suficient de totuna. Prânzul la mariz, iar după aceea la floreasca, la curse de trap. Zi de primăvară, zi de lene. Joi 25 martie 1937 Blecker este de ieri dimineață în București internat la saint vincent du Paul, camera 15 a venit pentru accesul care încă nu s-a scurs cu toate că i s-au făcut la Roman două punctii măcelărești mi-a povestit drumul cu trenul și m-am înfiorat plecarea de acasă în plină noapte luna pe cer, străzile pustii gardiștii care priveau mirați targa ce trecea așteptarea în biroul șefului de gară urcarea în vagon prin fereastră sosirea dimineața în gara București hamalii care refuzau să-l scoată pe fereastră Atroce suferinți, totul devine absurd de inutil lângă o atât de mare durere. A crezut că moare, era la un moment dat decis să se sinucidă, și-a rupt toate hârtiile, toate manuscrisele, 80 de pagini din noul roman început, 70 de pagini dintr-un jurnal. Abia am avut curajul să-l dojenesc. După asta, mi-e rușina să vorbesc aici despre Leni, a devenit din nou angajantă, dar voi rezista de astă dată ferm. E o damă drăguță, dar înainte de a fi drăguță, e damă, a nu se uita. Mircea a fost miercuri seara la Baletele Jos, care l-au revoltat, cum îi spunea lui Comarnescu, prin spiritul lor judaic. A găsit că spectacolul e semit, este tot ce a găsit de spus. Suntem în plină disoluție a prieteniei noastre. Nu ne vedem zile de-a rândul și când ne vedem, nu mai avem ce să ne spunem. Duminică 28 martie 1937 Vineri seara de la Leipzig, Matau Spasion Mă temem că va trece primăvara fără să o ascult. Aș fi fost neconsolat. Nu e numai o mare bucurie muzicală. A devenit o superstiție pe care o consider voitoare de bine.